اوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون افر ایتم ما تحرثون دی الله <زینا> اللہ جل جلال ہو دلائل عقلیہ ذکرگی پہ اس بات قیامت باندے دوباره پیدا کې دو باندې مخکمه د دې جدید بارد دلایل بیانم شو شهور تازه د لوم باندې پیدایش معلوم ده او دیم پیدایش خو اسانی دغه نقشه مخکي موجوده ما ده موجوده نو تاسو اولی د اقرار نه کوي نو د بل دلیل عقلی ذکر کایي ساده دلیل نه او دلیل پا زمن کې دا الله د قدرت او د طاقت بیان هم دی الله اللہ جلل جلال او پرمایی افرائی تو ما آغ آغ اغا دانی اغا تخمونا تحروفونا چه تاسو اغا کره ازمک وارا وی تخم پاکیو گرزا وی یا تخمونو لی ازمک پا وارا وی ازمک کی گرد ووٹ کے. نو ظاهر کې او تاسو رب وګورځو تو تا ته معلوم نه دي چې کم تر باندې راغې کمی طریقه سره راغې ځمکې وېخ دلل او باندې راغې صحیح ځای باندې راغې غلط ځای باندې راغې ته وګورځو آګه الله تعالی بیان کوي چې حضرت سنتات تاسو کوم چې انتم تزراؤنه او نحن آیا د دغه دانی چې تاکه مغرزول دا نو د دې زرغونه تاسو کوای کزی کو زرغونه راخجل دادہ الله پهل له د دې وجي او روایت کې مرضی چې تاسو دا مو یاره بیل په سي زراتو زراتو مو آئے بلکې تاسو چې حرفتو ماو ما کرو زګه د کرل نسبت اللهم د ګړې تاسو کم کروانده کوي کرے نو ته دا ویل شي چې ماو کرو او ما زرغون کنه دا نشوي لزګه ف ان زار هو الله زګه د زرغونی کوونکې سوک جل دا دی د الله جل جلاله نلا وي تاسو نه تاسو کوم چې د دې دا زرغناو د دې دا, دا راخجل دا دین بوٹی او دانی و میوی جوړول دا, دا زرغنا را خیجول تاسو کوای امنح نزارعون یا مونگی نسوکی گئی اللہ جلل جلال ہو نو دیکی دا اللہ قدرت و طاقت و مخکارہ دی یوز مکدہ کمی ترکی سر روگون او پاغی کے پانی او پاغی ته خوراک رسول دغه رګونو په ذریهبانې خواغت را خلهول د زم کې د خاار نه نه په کې خواغت کاري کاری انسان ډیر نه شکره شي ددو ک بهڅومره خلکو میوی خوړی ده الله ن ونه الان کې زمونږ په کېږې الله کتاب بیاږي دغ حمیت نیشته چې د الله کتاب ویل کېږي د ته نو د دې انسان لپاره انسان شریف د باران الله جل جلاله سمره بهترین نعمت دلال الله قدرت او طاقت شو او بل طرف قیامت دلیل ام شو هیڅ نه یبوټه وجود تاسو ګراولي الله تعالی نه مې به وجود نه د بوټي وجود نه د پانی وجود نه هیڅ شي نه ابتدا نه ال تعله دغه بټ را پیدا کې جوړی کې نو چې کم الله دا کولی شي نو دا انسان د زمک نه پیدا کول باران بر ووری ک حیث کې را ځي لکه څنګه چې کم انسان پیدا کېږي داسې شکل کې طاقت او قوت او پهمکه باندې او شي او انسانان ب ټول د د مې پیدا شي پیدا او الله پرمی. مزید الله تلا خبال قدرت او نعمت او د احسان بیان کئی لو نشاو لجعلنا ہو کمونگ پوکوالو نمو تکل کول ریزه ریزه کول ده دی بسل نو لجعلنا ہو نو دا پا مونگ ریزه ریزه اچ کلس از دانی مانی با بگینی ریزه ریزه بشی نفضل تم تفکهونا بیا بتا سو وګرزه تفکہ ہونا د دې تفکہ ډېره معنی شی یو معنی زمونږ استاد محترم الله دې غریګ رحمت کی دا غینما لیکل رج خپل معنی راځي خو غې سره ج یو لفظ مطلب سیوا شینو ینه وضاحت لپاره نوغه مطلب یې وضاحت تفکو کوم نه کې چې قرآن کې ګوره دا واحد ځای دی چه دلتا نوری مانی شوی دی ورنه لذت پا مانا را عزازی لذت اغستل نو دلتا کده که مانا والی نالاوی که پو مونگ پوکوالو مونگ بے ریز ریزا کن تاسو گرزی دیلیه چه تاسو پی مزیو چه تاوی سرد شرکنا دا سرد شرکنا تفکهو نماز شرک زمونگ میوی مخورا پسلولا مخورا مزی پی اخل دا غدانی مخورا مزی پی اخل او بیام سره د دی نه چې شیر کوئ نولا که زهو غواړه نوورزرې زه کوم ستاسوو د دنا شرای په بنیاد ادبان دی چې زمونږ نتونو نه مض اخلی نو سره د مضو شرق کو نو زه به زې ز کوم کو وام او اکثر مو پرسیینو چې مانا کړی د تفکو به مانا د تحیور سره دی ځای اللہ اویز کهو غالم ریزر ایزا باکم نفضل تم تفکهونا تا صبح و گرزت تحیرونا حیرانا نو پاکیهیتا میویتا پاکیهوشی سلیو تاوگوری نو نظرنم انسان تحیر گیجی حیران جاگی رانگ تاوگوری خوان تاوگوری آدھر اتبار سره و جیب شیده شکل پا اتبار سر فاکیهیتا میوام زکو یا سلی حیرانوی اللاوی <سؤال> کو او بولم ریزه ریزه بیکم نو بیا با حیرانه و سرگردانه فضلتم تفکهونا او با گرزه حیرانه بیا با حیرانه یعنو بیا بدا چې پازوی چه انه لمغرمو نمغو تاوانی شو کلیراله مصیبت راغه تاوانی شو او ددی یو نه بازو مو پس سیری نکلی فضلتم تف کوونه بیا به تاسو ګرځ اخرى کوونه طب حفو نه ف کې حتن انسان چې یو په خراب شونو بیاس کې د بل تالااش کوي یاره سم او نخورړ دلوان راونه ختن بلسوکر بیا پ دوباره وکړي لکهسه کا مټر د خلکو بنش نې پ د پاسه وکري الله بیا به تاسو بح کوي د نور چې یاره نور سکول غواړیه غشته شي خولهسه کو ریزه ریزه که آو یو مانا بازو مبسیرینو بلکڑی دا لاؤ نشاؤ لجعلناه خطامن لاؤ نشاؤ اللہ اکو والو لجعلناه خطامن او بگرزه خام خاتی لرا خطامن ریز ریزه فضلتم پس او بگرزه تفکهونا نادیمونا علا علا کیا بیا بد دي په لاګت باندې ملامت ده چې زموږ عمل صحیح نو تعالی زموږ دا خپل نعمت واغاست نو بعضو مفسرین نو د دې معنی کړی ده د نه د عمل نو رې باندې بهرحال او ان لمغرمون ابیا زه حیران يمبا 200 نه لمغرمو نه مخ تاوان کی واچولې د حسرت الفاظ بوای بل نحنو محرومونا بلکې موږ الله سپړو محروم وګړو هلانګي چې مصیبت راغلی نه کی سب صبر وکړ بیا بد بی‌صبر الفاظ وای بیا بدن شکر الفاظ وای میا بغیر یوای چې مونږ غوړو الله واغسته لکه څنګه چې دا زنانه ټولو مرسلې جواندي غټه وټکی خو جوړ زل خدا په کې نه او پهات شي وایلی شپه ته کاللاله نعمتو زيو یا خاووندو ابیا چې یو زلي الله والی نو بیسوي غیر وي بزغه یو سړیو لاړو الله بوس کی خبر ده دل دنیا نور وانیږي خدا بلا خلک ده معنا داشوا چې بیا به غیرالپاز د تحیرالپاز د تحسرالپاز د ناشکرالپاز د بیا د بیلپاز اګل الله تعالی پوره جمله نه رنه کلکړي هغه دار چې بیا ډیر سپیر بیا د سوي جینی کم مات شي خپل داسې لیدلی الله مصیبت راولي نو غیرالپاز وینه کافر کی ایمان یې الله و ک چرې زو غواړم او دار رېزرې ز کول نو د پسل بدل رېزرې ز کم آ چې رېزرې ز کم نو بیا به وغږ زه سر سربام نسلی او بیا به دا وای چې موږ خو توان کی شو توانې شو بلکه موږ خسکل شو محروم اکلی شو زمنګ دا رزق نه بل نه موږ محرومونه ممنوعون عن رزقنا زمنګ نه غي غرز کم واغست به نه پاتې شو به رزق پاتې شو الله تعالی فرمایا پرایت المل ما الذي تشربون مستعماره مل گذرا کړي په ډېر خرابشي او ان شاء الله د کی تفصیل لري په سبا ویلون اپ فرایت ما تحرسون الله فرمایي ا ين و ن تاسو ا ين دلیلی تاسو ما ا تخمون او دانه تحرسون چې تاسوي کروند کوي انتم ايتا سو تزراو نو زرون وادي لرا خي وادي لراتي خ کوادي لرا ام نحنو الزاريون الله ويا مون گتي كون کیو زرغونا كون کی دديو لو نشاءو بچره والو الله فرمای ریزر از کول دی لرا لجل الله حطامن خ مخاوب غز والله مون دی پسلرا او تا من ري زر از فضل تم تفكهونا بيبت سوګر زيتليه تفكهونا او بيابدا خبره کوي انا لمغرمونا یكنا ممجیو خامخات آوان کے چول شویو بل نحن محرومونا بلکه ممجیو محرومونا محرومک شویو در زک خبلنا الحمدللہ رب العالمین و ناواندلللتقید والسلام و سلام على رسول محمد و علی و صحبہ علی اللہم احدنا و احدنا لمن احتدال اللہم ازیوننا بزینتی کمان ان الله <سؤال> تعالى ترانسي وي الله ولا با الدنيا خالد الرسول وسعد لكن دا ول لازم دنیا کبره خیرت کې فکر را وه له پاره نجات ذریعہ وګرځي الله رازق او سينه